З каптором очинив віконниці, висунувся по пояс із вікна будинку з Новальських, щось буркнув собі під ніс і при сховався, побіг доносити, хоча і ні про що тут було доносити, чи може просто не надав значення? Та пропади ж ти пропадом пробурмотів похмуру Аббат Ян, стебнувши поглядом по віконцях, що так і засталися відчини. Більше не сказав ні слова. Ішов собі і мовчав. Кажан не топив із колись перебитим крилом, яке потім погано зрослося. Висів на гілці Явора вниз з головою та дивувався. Наставала його пора, правильно, нічна, коли дивляться неочима і живуть однією миттю. А тут людці якісь вештуються, хоч ім давно пора залісти в свої дерев'яні нори і спати або горланити пісень, зібравшись на лузі навколо багаття. Не тепер почебиряв кіхтиками, шкірясті крила ляснули раз-другий, але ні, звірок залишився висіти, немов сухий лист, і тільки сумовито кліпнув круглими оченятами. Місяць виглянув із-за плеча кривання, пригадав золоті денечки, чи то пак нічки, коли він був молодий рогатий місяць і тожливо замерхтів, обсипаючи жовтим пилком кубку людей біля могильного горбка. Місяць не розумів, чому люди вибрали саме цей горбок, хоча довкіл на цвинтарі було доволі інших, точнісінько таких самих, але вирішив зайве не замислюватися над людськими примхами, Уже й без того на обличчі плями. Хіба що згадалася, ні сіло, ні впало крізь дрімоту, займався світанок, спливали останні місяцеві хвилини перед тим, як він мав піти геть, люди, здається, ті ж самі, тільки тепер їх було значно менше, і вони з'єрмилися біля дощаної огорожі. І тумани, сизі тумани старого цвинтаря. Північ наближалася, Коли неподалік від тихого шафлярського цвинтаря Зафоркав кінь, А слідом за ним зарепіли колеса. Враз із тиші, немови з чужого неба, Звалився Тарантас. Утім, навряд чи з неба це — З'явився пробурмотава бат, відвертаючись та дивлячись у фіолетове кольору єпископської мантії небо з великими діамантами зірок. Дивитися на привольця він не хотілось, навіть для того, аби побачити, що голова гостя просто волоса. Свій незмінний берет із північим пером. Той нервово бгав у кулаці. Хто це звернулося до брата, здивована Тереза? Він, Марта, мабуть, і розпитав перо. Великий здрається, зойкнула Тереза, різко підхопилася, і ступнувши на зустріч постатів Кривольця, в яких із темряви, Непризно поцікавилася, що по батькову душу приїхав нечистий, немилий язиком. Візниця Старантаса з моренобитер зібганим у кулаці беретом спітніле чоло, хоч ніж видалося аж ніяк не жаркою. Отже упрівати було начебто ніжчого, відчепився. «Не моя вона, душа, батька вашого, хоч і шкода, але не моя. Не дотягтися». «Тоді для чого ти тут?» – не витримала Марта.